Розділ другий. Глава перша. Погода змінилася на краще. Знаєте, як воно у горах? Розпечена виразка сонця гріла, як зварйована. Калюжі миттєво пересохли. Запах мокрої землі та хробаків здуло в гори. У мідних буках чатувала важка волога спека. За тиждень уся волога випаровувалась, а температура підскочила градусів на вісім. Вночі... Підсинений спиртовий стовчик мого термометра нижче 27 не опускався. Усі здорові глуздом жителі міста сиділи у прохолодних кам'яничках. Від 10-ї ранку до 7-ї вечора місто виглядало вимерлим. Лише старі пожовклі пси та коти, котрі так добре знають одне одного, що навіть не гарчать, вигрівають на сонячному пеклі промерзлі кості та вицвілу шерсть. Речі ламаються і танцюють. Із року в рік – Усе більше і більше. Це характерно для мідних буків. У цьому сутність міста. Занепад. Я поставив у себе в садочку старий смугастий лежак. У найвищу спеку їм напівстиглі яблука, слухаю гарячу тишу міста і милуюся смарагдовим узором листя. І я вичікую пору. Чекаю і не збагну. Чого? Кінець першої глави. Well it's a